Bueno, hau ebo laketa bat da, jeneko berrogeta marurtetan e, artikulu eta, eta lan pille bat, amabos mila entzitzen ere, e, aztertu ditugu baita ere munduan zehar, bueno, e, jakintza zientizikotik aratago, ba beste jakintza mota batu dela badakigu, e, adidez, herri indigenen jakintza, eta zientifikoa, baina oso balioa da, eta hori ere kontutan hartu dugu. Eta bueno, ba, egin duguna da, Sintetizatu, hau da, hor e, dagoen, hor e, dagoen datu guztiak eta ikerketa guztietan agertzen diren ondoribak eta metodoak aztertu ditugu, deintu diren baleiagarriak e, kondutan hartu ditugu, eta, bueno, egiasan ikerketa guztiak ezte maila berdina, ez daukat kalitate berdina, orduan batez ez ere, e, bueno, hartu ditugu kondutan kalitatea ondietako ikerketa edo ikasketa hoiek, eta bueno, ba, magoz mila horietatik, atera liztan itugu, ba, bueno, gaur egunotan, guztien e, haotan, atdagoet dauden edo aera ari garen, bueno, ba, datuak ez, adibidez, e, mehendik amarka da gutxitara, e, ez ere ginezean, bueno, ba, milioi bat e, espezie galtzeko sorian egongo garela, eta, eta hori ba, atzera ezin esko e, gauza bada, pein espezioi galduta, Ezen ditugu berriz e, lortu, e, oiek betirako galduta ukiko geniziket. Eta horrek ez nahi du, ba, ba sortzi espezietatik bat, desagertzeko sorian daudela, arrisku arriskugizian daudela, eta bueno, ba hor emate bueno, ematen ditugu, ematen ditugu, edo azaltzen ditugu, ze, ze aukera ukitazkegun, bai arro sozialdean, eta bai ekonomikoan, ba honi aurregiteko. Prezeski, edo, hain zuzen, baditu zuek, batzu, aterabide batzu proposatzeko? Bai eh bueno, agertoki ezberdinak planteatu ditugu, badaki guk ez bueno, ba kristalesko bola bat, ez dakigu etorkizuna hemendik 30 urtetarara edo mendearen bukaera laneta nola, nola izango den, nola e, sistema sosioeconomiko askin izango den, baino e, kombinazio batzuk egin ditugu, hor sei agertoki ezberdin, nahiko plausibleak direnak, ez dakigu hoietatik zein izango den, baino ikusten dugu eh agertoki Gehien txuenek, ba oso ondorio lazgarrietara eta oso ondorio ezkorretara eramango gaituzela, orain arteko joera e, jarraituz edo orain dik bueno, ba, e, gure sistema ekonomiko edo sozial dominante hau sendotu ezkero ba, globalizazioa adibidez e, herrien arteko komertzioa eta, eta bueno, etorkizuna eta garapena e, ondazu materialetan pinkatuko bagenu kognitiboki edo edo mentalki esango bagenu garapena etorriko dela bueno, ba, kontsumo materialetik hori beste agertoki bada oraindik lazkarriagoa izango liratekenak du, e, ikiko genituzken ondoriak eta bakarrik badago agertoki bat e, dela bueno, guk deiten dioguna ekonomia jasangarri globala Eta hori lortzeko, hor ba, bueno, aukera ezberina daude, eta eta nebo edu bat ze aukera edo zen ze neurri, e, jarri behar perlirateken maiganean, bueno, ba, ekonomia edo sozioekonomia global jasangarri batera e, ba, joateko bidean, hori ba, komentatu izazkebu. Bai, zein dira, eh, proposatzen dituzuen hauek, eta eta zure ustez e, mundu mailako politikan edo mundu mailako estatu handienek bereziki aplikatzena lote dituzte? Bueno, ba, konturatu gara, beresz, e, naturaren degradazioa eta narriadura e, areagotzen duten hiruspalau aldagai nagusiak direla, bueno, ba, lurraren erabileraren aldaketa handiak, lurra basoa izatetik nekazaritzaintzen intensibora pasatzea, adibidez, hori munduko txoko askotan gertatzen ari den prozesua da, eh, badirudi geldiezina geldi dela, baina bueno, hori gure politiken menpedago, baitare, bueno, ba, klima aldaketa, bada aldagai bat biderkatzen dituena, orain arte gertatzen dati den bueno, ba, naturaren e, degradazioa, eta baina oien azpitik, oie dira, erraz ikusten diren, bueno, erraz, e, errelatiboki, erraz ikusi daitezken aldagaiak eta neurtu daitezken aldagaiak. baino oien azpian, badode beste aldagai batzuk, eta batez ere, aldagai politikoak dira. E, aldagai politikoak, non baldintzatzen dituzte, abidez mundu maian zelako demografia izango dugun, e, zelako ondasunen banaketa izango dugun, edo e, ze valores sistema e, bilakatuko da e, nagusi mundu mailan. Orain badakigu valores sistema ezberrina daudela, pertsona guztiak badukatela valores sistema bat herrialde eta kultura ezrinetan koexistitu edo e, elkarrekin existitzen dira valores sistema ezberriak, baino ere ikusten dugu, bueno, ba garapena ulertzeko bidean, ba valore sistema jakin bat Nagusi bilakatzenari ari dela, lehen esan bezala ba, ondasun materialaren kontsumoa, e, kontsumaren azpian e, gertatzen den aurrera bide e, do, edo garapenaren ideia, idei okerrori, edo barne produktu gordinarekin ekonomian neurtzen dugun merktutik e, pasatzen diren ondasunen balioa, gure aberastasunaren e, adirarzea izango zela, eta hori badakigu eta nire ekonomia darien ari nahi eta aspalditik esatenari gara, ba adierazle oie que horiek oie que es ez dutela benetan gure gure hongizatea eta gure bizabanakoen eta gizartearen hongizatea hori ondo irudikatzen eta orduan ere hortik ez bakarrik balio sistemaren eraldaketa bat baino baita ere ekonomian erabiltzen ditugu adierazle nahiko nagusi e, alboratu garritugu eta beste batzuk e, erabili eta hori semantika berri bat eta balio sistema berri bat martxan jartzen aztingarenean, hor eh, ikusiko dugu, nola lehiotxo bat direkitzen zaigu, bueno, horain ba, arte egiten ari garen naturaren kontrako jarrera hori, ba, pixkat buelta emateko, eta hor eh, enfazia hor jarri dugu, baita ere, eta bueno, hau ez da gure eriztia, baizik gauda, esan dudan bezala, ebaluaketa bat, eta hainbat, eta hainbat, hain ikerketa zintiziko otik, eratorritako ondorioak, ba, zintetizatu edo, edo plazaratu ditugu. Egaiten ari zirina da, ez dela beranduegi, badela garaia oraindik buelta emaiteko, gibelera joateko? Bai, baina gauza guztiekin bezala, klimaldaketarekin bezala, beti izaten dugu baiko rizatea zaia dela, bai, jakin balakibu gizarteak badaukala eraldatzeko aukera, batutan aldaketak etortzen dira jakin gabe ez den e, iturria, edo nondik non etorreko diren aldaketak ikustenari gara dagoeneko nola gizartearen parte handi bat eh kalera ateratzen ari den e, ikasleak kasu eta nik uste dut hori areagotuko dela eta, eta momenturen batetan hemen dit gutxira bueno ba, gure e, politikariei edo gure administrazioetan e, eta bien, bueno algintariek ba, e, ikusiko dutela ezaukatela besterik eta eta berein politikak ere ba aldatu garko dituzela. Itzutan naimizun egin ere Euskal Herria zirakurgi dut Euskal Herrian 88 espezia direla arriskuan hori da. Bai, badauz Euskal Herrian ere horrelako adiratleak fiska kontutan hartu berduguna da oso importantea dela espezia k esenbatea eta espezien bizirautea arriskuak kontutan hartzea eta neurtea tokian tokiko lekuetan baino Ere oso garrantzitsua da ulertzea zelako lurraren erabiletan aldaketa e, azkarra egiten ari garen ere Euskal Herrian, bai landa inguruan, baita ere irietan, baita ere kontutan hartu behar dugu, beste, mundu, beste munduko txokoetan bezala, e, jendea e, gero eta gehiago hirietara doala bizitzera, eta horrek sortzen du ingelesen esaten duuna, ba, tesako plebat bezala, e, jendeak egin Ari da Calcen naturan bizitzeko e, esperientzia, natura ulertzeko esperientzia jakinduri hori ere formalean hirietan galdu zitu zaten da belaunaldi belaunaldi eta oso oso garrantzitsua da hirietan ematen ditugun e, bueno aixialderako edo edo baita ere e, kontsumo edo produktitzeko aukerak naturaren baitan egitea hobeto ikusi ikusiarazteko zeharreman estua daukan gizarteak naturarekiko Eta hori pizkat galtzenari gara Euskal Herrian ere, gero eta e, jendea gero eta gehiago e, iri, irietara doalako, eta naturarekiko esperientzia hori poli-poliki galtzen delako. Bai, bai. Haipatzen e, ditugularik espeziak, badira animaliak, landareak, landareak dira uste dut gehien bat e, igiskoan edo desagertzenaren ari direnak, ez? Bai, eta batez ere, bueno, hor badaukago bi bia aldagai garrantzitsu, ba klima aldaketak, klima aldaketa egiten ari dena da landareriaren habitatak e, aldatzea eta landari horiek normal hazteko eta garatzeko aukerak murrizten ari dira, bai lehorpengatik, bai bueno, euri euriaren edo precipitazioaren e, regimenaren aldaketengatik, landareria oso sensiblea da eta eta hor badaukago arazo larri bat, gero baita ere eh bueno, ba espezie inbaditzailea badaukago Euskal Herrian ere bai. Eta, eta horrek gure habitatak ere aldatzen ditu, beure bertako espezieek batzutan ezin dute espeziein baditzaie horiei aurre egin, eta horrela polik, poliki ere hemengo e, espezien kalterako izaten da. Ez. Bordun bai landareria, baino baita ere bueno, ba, insektuak eta onzibioak, narraztiak, nik uste dute espektro guztia daukagula gure jomugan, eta beste bezala Euskal Herrian ere, E, arazua badauzkagu. Ongi da, Unai Paskual, emilisker, eh, zuri argitasun haueke emanik, ea ba, txosten honek oiartzun positibo bat uh, ukaten duen mundu mailako politikan mireziki. Milisker eta bestaldi bat arte? Bueno, espero dugu. Milizker.